Ja, vi hälsar er hjärtligt välkomna till ännu en ljudfil på nationell solaritets hemsida natsol.tk Var vänlig och hjälp oss att få fler besökare. Jag talar i en extern mikrofon här som jag får hålla i. Som det här dataheadsetet som vi hade, där blev någon glappkontakt i den här mikrofonen så att jag kasserade det headsetet här. Uh, antingen så köper man ett data headset eller så kan man ansluta externt här med ett sån här diskjockey-headset. Men det kommer att komma senare. Ja, som ni själva ser på natsol.tk så finns det ju en hel del intressanta ljudfiler. Och jag har ju då producerat närradioprogram sedan 1988. Och dessförinnan höll jag på med en del piratradio. Och det finns fortfarande kvar en del sändare. Men... Uh vi ska ta och lyssna på här ett inslag från ett nattprogram som Jallarhornet hade år 2001 07 Och det var faktiskt direktsändning på natten och vi tog kontakt långt före med, i långt förväg med grundaren av radiostationen Radio Islam som numera sedan några år... ...finns på flera olika adresser och har ett väldigt omfattande material upplagt på internet... ...på ett stort antal språk. Man kan ladda hem Ahmed Ahmedramis, alla böcker och så vidare. Så att zionisterna må vara mäktiga, men de har inte stoppat Radio Islam på internet. De gjorde det under en period, men sedan kom de tillbaka igen. Och vi är då för yttrandefrihet... Och det finns också en naturligtvis som man kan överföra och lägga upp som ljudfiler från Roddy Islam. Jag vet att de hade en ganska dålig ljudkvalitet på en del av programmen. Körde de körde dem med ganska enkel teknisk utrustning. Så ljudkvaliteten var ingen vidare på. Det var dålig diskant. Var väldigt mörkt och doft ljud oftast på inspelningarna. Det är alltså nattsändning från år 2001-07-01 Och jag Gunnar Andersson satt i studion Och tekniker var Geo Lindberg Och vi hade då tagit kontakt med Rashmed Rami Långt i förväg Att han skulle medverka Och, och eh, sedan så skulle vi också testa Om det var någon folk som ringde in och så vidare Men normalt sett så är då nattsändningarna Förinspelade två stycken kassettband som brukar vår tekniker Geo Lindberg och producera resten av nattprogrammet fram till klockan 06.00. Och de börjar ju då från klockan 24.00. Medverkar gör alltså grundaren av radiostationen Radio Islam. Och eh, vi kanske inte ska ta och lyssna på hela eh, hela det långa inslaget där. Han berättade om sin bakgrund från Marokko och liknande där. Så vi kommer att stoppa inspelningen här, den digitala inspelningen, och gå fram till när han grundade själva radiostationen Radio Islam som fick, och även långt efter att Radio Islam försvann. Jag har väl lugnat ner sig, men det har skrivits väldigt mycket på debattartiklar, kulturavdelningar eh, och liknande i tidningar om, om Ahmed Rami och Radio Islam. Långt efter att de försvann också från När närradion. Men de finns ju då på internet som ni alla vet på flera olika adresser. Så här letade jag alltså när jag satt i direktsändning på natten. Den första juli år 2001. Och eh, vi kommer sedan att eh, stoppa lite grann och spola fram på kassetterna. ...fram till då när han grundade själva radiostationen och varför han grundade Radio Islam. Eh, och eh, man kan alltså ladda ner alla hans böcker och liknande. Så eh, jag ska trycka på några knappar här och sen ska vi få höra hur det let från nattsändningen. Ja, vi är ute i direktsändning och per telefonledning så har jag grundaren av närrådesstationen Radio Islam med mig. Tyvärr så kan inte han lyssna på en radioapparat. Utan eh, han får alltså lyssna via telefonledningen på, på mig då. Så att eh, vi, får, vi får köra den tekniska varianten då. Och jag tror att de flesta människor känner till Ahmed Rami och Radio Islam. De sände under många år här i närradion. Och det har ju varit mycket skriveri faktiskt i många... Eh, Dagens Nyheter, Expressen och så vidare. Så att eh, vi har varit väldigt mycket om Radio Islam förresten på sådana här kultur- och debattsidor och... Eh, Ibland så har ju faktiskt eh, Ahmed Rami själv fått skriva debattinlägg och så vidare. Han har ju avtjänat fängelsestraff och sådana här saker. Men om vi säger nu så här lite kortfattat. Vem är egentligen Ahmed Rami? Eh, och vad kommer Ahmed Rami ifrån? Är eh, Ahmed Rami eh, muslim, antisemit, nationalsocialist, nationalist, patriot eller är han eh, internationalist eller, eller judahater? Eller, eller vad kan det vara för någonting som ligger bakom eh, radioislam och, och så vidare? Ja, välkommen då, Ahmed Rami. Tack så mycket, Kenneth. Ja, hur äh, är jag egentligen? Vilket land kommer du ifrån då? Jag är från Marokko. Ja. Äh, från äh, södra Marokko, från Atlasbergen. Ja, berberna va? Ja. ja. Berberna, va? Det finns ju serber, men berber, det, det är ett folkslag som man knappt har hört talas om faktiskt. Berber. Berber, det är Marocko, mm. heter egentligen. du, du vet Marocko i antiken var en del av den romerska imperiet. Och benämningen berber, kommer från Romarriket redan. Hur många, hur många, hur många miljoner är det som är berber? Det är majoriteten av Marokkan, den marockanska befolkningen är berber. Mm. Det är ungefär, jag skulle tro att det skulle uppskatta uh, antalet berg i Marokko till 25 miljoner ungefär. Mm. Och jag är född i uh, södra Marokko, alltså ungefär 150 kilometer söder om staden Agadir. Vad är det som styrde där nu i dagens läge förresten? Då I Marokko? I det... alla de andra arabiska länder, det är en diktatur. Det är det. Det är en totalitär diktatur, korromperad stat. Mm. Och eh, det har varit eh, så nu i eh, nästan eh, 40 år. Eh, 50, 50, eh, ja, 95 men minst. Alltså, Marokko var koloniserad från 1912 mm. eh, till 1956 av Frankrike. Ja, just det motståndskampen hade då startat på allvarligt 1952, 1953 till 1956 jag har, jag har sett bilder på dig som ja, ganska ung då, i militäruniformer och sånt om det var i böcker eller på internet eller. Jag först var lärare ja. från 1960 1923 i skolan och sen eh, gick jag in till militärhögskolan till akademin, mm -hmm. kadetsskolan, och jag blev officer 1968 eh, mm -hmm. i pansarstyrkorna. Är det är armén va? Ja, det är ja, det, det marokkanska ja. Armen. Men vad hände sen då? Jo, det är så här att när jag var redan student och när jag var också lärare Jag var mycket engagerad för att kämpa för demokratin emot mot diktaturen Så jag blev arresterad redan flera gånger medan 1960 Redan 1959, 60. 1961, uh, sen blev jag arresterad också i en demonstration som jag hade organiserat 1964 i Casablanca. Jag var lärare i gymnasiet. Sen blev jag arresterad igen 1965 uh, 65 under en demonstration också och blev torterad med elektricitet. Och, och när jag såg att det var omöjligt att arbeta demokratiskt eftersom man blev hela tiden arresterad och torterad och, så jag tänkte att jag skulle försöka då arbeta för att organisera en statskupp, en militär statskupp. Eftersom jag hade den egyptiska revolution, revolutionsledaren som heter Gamal Abdel Nasser. Nasser. Jag hade honom som idol som tonåring. Och då tänkte jag att jag skulle göra. Och han hade gjort revolution i Egypten 1950. 50. 53, 52, mot monarkin i Egypten störtade monarkin. Och då tänkte jag att jag skulle, om han kunde göra det så skulle jag också kunna göra samma sak i Marokko Därför jag gick in till militärhögskolan militärakademin i Marokko i staden Meknes 1966 och blev officer 1968. Och då eh, Fick jag arbeta i eh, huvudstaden Rabat ja, eh, i Marokko. Jag eh, blev chef för en panserkompani eh, som hade som uppgift egentligen att eh, skydda kungen och monarkin och eh, slåttet. Jag var exakt alltså installerad då i eh, huvudkvarteret. Eh, när marokkanska panzer, styrkor i huvudstaden Rabat i en kvartell som heter Osja. Och då började jag på allvar, redan i Militära Högskolan innan jag blev färdig som officer hade jag börjat redan organisera hemliga celler både i militärakademin och utanför den här akademin i den marokkanska armén. Och jag ska tillägga också att när jag var i akademin eftersom jag var redan, innan jag gick in till akademin jag var lärare. Och många eh, också kamrater som gick in kände till mig, eller kände mig eftersom eh, jag var lärare då i Casablanca. Jag blev känd också som lärare, som jag deltog i många demonstrationer och blev arresterad flera gånger så jag blev lite känd. Och Militärakademin, jag blev också chefredaktör för Militärakademins tidning som heter Flambo. Och sen som jag sa, det här bredvid sidan av allt upp. då började jag organisera hemliga celler för att förbereda. En militär statskupp i Marokko. Det måste vara en väldigt farlig sak det där. Om de hade kommit på det. Jag, menar... jag kan säga i Marokko jag under hela min tid som lärare som student som militär jag riskerade mitt liv varje dag. Det kunde komma fram vad jag gjorde och då skulle jag överrättas direkt. Och inte bara jag men det var mycket, mycket farliga förstås, saker som jag sysslade med. Jag var medveten om det. Uh, och därför jag undvick att gifta mig och ha familj och barn. Därför jag var beredd att uh, offra mitt liv när som helst för saken. Men jag tror att uh, uh, i alla samhällen, uh, i alla tider, vi har alltid funnits folk som jag... Uh, det är så här att den här sociala eller eller sociala organismen eh, samhällsorganismen är organiserad som alla andra organismer det finns alltså <går> sorts eh, bakterier eller människor som eh, arbetar som bakterier alltså, och det finns andra människor som spelar antikropparnas roll och det är samma sak i Marokko jag tror att man på något sätt man är född programmerad med en viss uppgift av Gud eller av naturen om man inte tror och, och jag tror att det är någonting som driver mig som jag själv, jag vet inte egentligen men sedan jag var barn jag har jag varit på något sätt engagerad kontinuerligt i kampen för det goda det vill säga, jag, jag kan inte vara passiv om jag ser eh, en orättvisa eller om jag ser korruption och, och dekadens. Och, så eh, jag kan inte med, med gott samvete bara se på det som händer passivt och inte reagera. Det finns folk som, som gör det. Jag har eh, fem bröder ingen av dem, och trots att vi har, vi föddes samma familj, var samma far och mor, men ingen av dem liknar mig eller har den här engagemangledd som jag har. Uh, som, som jag sa, i militär akademi, och uh, när jag blev då officer officiellt så jag drivs av det här att jag vill Uh, arbetar för demokrati och för frihet. Och jag är nästan jag är allergisk mot tyranniet och diktaturerna. Och man om om får bara bryta lite kort bara. Mm. Alltså, du är ju muslim. Ja. Och folk, eh, man kanske har lite fördomar, men jag brukar ju säga det att islam tillämpas ju på väldigt många olika sätt. Och de värsta av som man kan läsa om, till exempel den svenska afghanistankommittén då, de gör ju insatser i Afghanistan då med insamlingar och sådana saker. Men vi känner ju till då hur talibanerna har ju för konstiga regler och, och kvinnorna ska vara inlåsta. Många människor känner liksom att islam och demokrati liksom och yttrandefrihet och sådana saker, det går liksom inte ihop där. Men det kan vi komma in på senare ju. Nej, nej, vi kan svara på det också. Det är så här att... Eh, eh, jag eh, först och främst känner mig som en människa. Och det vill säga att det viktigaste är att en människa ska vara hederlig, just rättvis, ärlig, rak. Och eh, för mig, jag föredrar en ateist som är hederlig jag, eh, framför en som säger att han är kristen eller muslim, men ohederlig som. Jag tror att bara för att han är kristen och muslim är befriad från att vara hederlig och en, en bra människa som jobbar för ett visat. Så det är egentligen för mig, eh, ge mig frihet, demokrati, hederlighet och kalla det vad du vill. Och det är samma sak med staten, ge mig i Marokko eller i Sverige frihet, demokrati. Shia och sunna muslimer alltså här I vilka länder de går in I den där moskén där under pågående bön Alltså muslimer mördar andra muslimer Alltså mellan shia och sunna Folk undrar liksom håller på med I vissa, vissa länder va Okej, okay. du vet nu Att Om du kommer till Sverige Och Till exempel Drabbas av huliganer Mm och uh, de här uh, legister uh, uh, till exempel som i Göteborg då ska du inte anklaga svenskar eller kristendom <hör> eller protestantismen mm. vi har också våra skinhed och våra huliganer och våra enbara gäng ja vi har alltså, vi, vi har också det är ofta också, det sker här massa bråk bara mellan uh, våra ligor och era ligor Det vill säga inte mellan våra akademiker och era, era akademiker. Det vill säga egentligen att det här ska man inte källa på någon, något folk. Eller någon. I, hos alla folk finns hederliga människor och medelsvenskan. Och det finns kriminella. Och det finns uh, dåliga och det finns bra. Så att det, det finns uh, egentligen överhuvudtaget. Man föds inte egentligen överhuvudtaget till god eller till bra människa. Man föds med både dåliga och eh, bra sidor, medan onda och goda sidor. Det är omständigheterna egentligen som utvecklar eh, den ena sidan eller förtrycker de andra sidorna. Eh, jag tror att... Eh, det, det, det är Det varje människa kan vara även samma människa ibland kan vara ibland ond om den blir provocerad eller kan det vara god men det finns förstås de som är, har en viss temperament som är mer kanske uh, lyttar till våld det finns vissa, vissa sådana temperament och det finns andra temperament som är uh, mer lugna och mer snälla, och därför du ser själv kanske du har bröder eller syskon eller och att, så att även syskon liknar inte varandra Varje en har sin temperament sin. Det är lite röngång här, men jag vet inte, vill jag vi gå vidare där den här statskuppen misslyckades ju som vi många känner till Jo, det så här att statskuppen som vi hade planerat vi hade bildat en hemlig organisation som heter Fria Officera, eller Officielibor. Och vi hade planerat egentligen att vi skulle kunna då uh, vara beredda att komma fram till strategiska positioner i armén uh, under en viss tid. Det vill säga det skulle behövas egentligen... 10-20 år för att kunna gå upp i graden och, bli, och, och infiltrera sig i olika positioner så att man skulle kunna då vara beredda att göra en statskupp. Men eh, i eh, verkligheten eh, det, det gick som eh, tusen och en natt. Så, eh, utvecklingen av händelserna gick mycket snabbare än vad vi hade planerat. Eh, slumpen gjorde att jag har träffat först general Garbawi som var chef för eh, pansarstyrkorna och det blev mycket bra kontakt och relation mellan mig och honom och jag, jag blev till och med, jag började ge honom kursen och det visade honom i arabiska privata kurser alltså och då, det är han som utnämnde mig till chef för en, en mycket mycket strategisk kompani i huvudstaden i Rabat så jag fick redan på en gång en plats som jag aldrig drömt om, jag hade tänkt att det skulle behövas minst 20 år för att komma till en sån här ställning. Mm. Och sedan då, uh, uh, vi gjorde ett den 10 juli 1971, vi misslyckades. Men jag blev inte avslöjad, för det var celler och det var hemliga... Grupper. Så det var en grupp som gjorde det, det första försöket som misslyckades. Och i samband med misslyckandet träffade jag general Lofker som skulle bli, då, som blev uh, på kuppen försvarsminister. Och han heter general Lofker. han var innan dess, han var inrikesminister, som blev mycket nära vänner. Han till och med mig att bo hos honom, alltså hans villa. Så han hade frö och familj och, och, då blev, och då övertygade jag honom, försökte jag övertyga honom att vi ska göra en, att han ska gå med oss och göra en statskupp då, mot kungen. Så vi förberedde ett nytt statskuppsförsök som skulle lägga rum ett år senare, det vill säga. Uh, 16 augusti uh, 1972 medan det första statskuppsförsöket det var 10 juli 1971 och det här första statskuppet det var alltså mina kompisar mina kamrater som hade lett en hel bataljon ett, uh, flera, flera, flera, alltså hela uh, kadettskolan som utbildade under officerare Uh, hela skolan låtsades att de skulle göra sommarmanöver här, nära Casablanca och vägen dit skulle gå förbi kungens slott som skulle fira den 10 juli 1971 sin födelsedag och när den här enheten alltså hela skolan som var en stor kolon lång kolon kom och förbi uh, slottet uh, 20 kilometer söder om huvudstaden då stannade kolon och angrepp då och slottet och sommarslottet där fanns hela marokko och alla diplomater alltså det var 1500 kadetelever ledda av mina kamrater som attackerade slottet och in i slottet det var över 1200 gäster. Och det blev lite lite Så det blev um, vissa vakter, kungens vakter, gjorde motstånd. Och det blev då, uh, det blev då en sorts uh, eld. Uh, och uh, de skulle på varandra. Det blev lite blandat. Både vakter och... Mina och kadetterna som attackerade slottet hade samma ungefär uniform. Med. Eh, och, och därför det blev lite rörigt det hela. De, eftersom det var en grupp som attackerade från söder och en annan som attackerade från norr och från eh, öst. Och eh, på väst var havet, det var, eh, hav, det var eh, Atlanten. Och de här som attackerade från norr, Ibland de sköt på de som attackerade från söder, de trodde att det var vakter. Men i alla fall det blev mycket rörigt och kungen i den här röra och den här panik, Han sprang och gömde sig på toaletterna med några ministerar. Så ner eh, till sist fick eh, de här kadeterna fick kontroll över slottet då. De kunde inte hitta kungen, han var för han var försvunnen. De visste inte att han gömde sig i toaleterna. Och chefen förundade med kadetterna som heter kolonel Ababu Han trodde då, eller han fick det någon som ljuglade, men trodde att kungen hade flytt till huvudstaden. Så snabbt samlade han kadetterna och... Lämnade bara några soldater och sa till dem att de skulle slippa alla som är där efter en timme. Men det var en, en efter kanske en halv timme det var en soldat som skulle kissa på toalett och han hittade kungen där. Men det var bara att soldaterna, de visste inte exakt varför, det för de tillämpade bara ordet. Så de visste inte exakt att det var en statskupp. Så när han hittade kungen, det blev lite missförstånd. Så kungen fick kontroll över situationen med den överstund som ledde den här attacken. Han gick till rabatt till huvudstaden, alltså som var 70 kilometer söder om huvudstaden. Och de här kadetterna, de ockuperade armestaden- Radion, tv, underrikesminister och slottet Och när kungen fick då kontroll över några, eller han fick kontakt med några då officerare, högofficerare och general som var med honom i toaletterna, då han skickade dem och hämtade andra styrkor från Casablanca som kom snabbt och omringade de här kadeterna. Men... Medan det hela, jag eh, när då, jag fick veta, jag väntade på eh, andra fasen. Det vill säga att ta över regeringen och eh, när jag var då i min kassade. Men jag fick veta då att slottet blev angripen och att det var då eh, fiasko. Så jag tog min sjuggisk pansarfordon och åkte jag till då, till slottet och kungen var där och general och där träffade jag den en general och jag låtsades att jag inte var med kuppen och eh, general och som var då minister han åkte med mig på min pansarfordon och eh, jag sa till honom att jag ska tillbaka till eh, huvudstad till eh, huvudkvarter och han uh, åkte med mig. Och vi fick bra kontakt. <laughs> vi blev vänner. <laughs> och uh, när, uh, han ville att, uh, att jag skulle åka med honom då till armistapen. Mm. Mm. Men jag sa till honom att uh, jag vill gärna åka till min, uh, min kasern. Därför när jag kom till det här uh, slottet jag fick veta att general Garbawi som var chef för Panserstyrkorna, han, att han blev mördad av eh, kadetterna när de angripslåtit. Ja, det blev väldigt mycket om den här statskuppen och så vidare. Men jag tycker att vi hoppar fram nu till att du startade närradostationen Radio Islam här i Sverige, eller att sagt i Stockholms närradio. Och det blev ett väldigt stort hej i massmedia med anmälningar och sådana här saker. Kan du berätta varför du startade närradostationen Radio Islam? Ja, när jag kom till Sverige i slutet av 1973 så jag började först eftersom ja, man kan säga man kan fly från allt men man kan inte fly ifrån sig själv så var man en resa till då har man med sig, hela sin intellektuell bagage och sina drömmar och sin temperament och sin ideal och när jag kom till Sverige här, jag är den typen som är alltid aktiv, eller försöker vara aktiv och uh, göra en insats för frihet och för demokrati. Så först när jag kom till Sverige, uh, jag tyckte att det var precis... Uh, Sverige var motsvarande till min ideal. Det vill säga att om jag hade misslyckats i stadskuppen i Marokko, jag hade dömt just om ett samhälle som liknar Sverige ungefär. Svensk system. I stort sett. Det finns också uh, bra saker, men det finns ingen perfekt uh, samhälle. Det, det, men Sverige var närmast. Min ideal. Det är bara kampen för frihet är att som att segla mot strömmen om man inte avancerar bakar man. Vill säga att inget land är immun, vaccinerad mot diktaturförhållanden. Om man inte kämpar Sverige. Om svenska folket inte kämpar för frihet och för demokrati varje dag det kommer att bli diktatur i Sverige också. Det finns ingen egentligen makthavare som är äh, bättre eller sämre. Det är bara att makthavarna de passar sig till om omständigheterna. Då har vi inte en åsikt diktatur i Sverige? Jo, det är så här att i Sverige som du vet. Man kan kritisera allt. Och prata om allt. Eh, det finns bara vissa tabu. Eh, till exempel, du kan kritisera kristendomen. Du kan kritisera islam. Du kan kritisera Jesus. Du kan kritisera allt egentligen. Kras statsminister, riksdagen. Du kan förlöjliga Sverige, svenskarna. Det är fritt. Det är som i Marokko också, när jag var i Marokko, man kan kritisera allt och alla men inte den som har makten, kungen. Och när jag kom till Sverige jag upptäckte också egentligen, det är samma sak också, att här också finns, man kan kritisera allt men inte de som har makten. Eller, eh, ja, de som har makten. Och det är samma sak alltså, om jag hade själv kritiserat islam, som Rushdi till exempel, Salman Rushdi, jag skulle ha blivit, jag skulle ha kanske fått priser och hyllat som hjälte. Men jag, eh, alltså jag, kom till, jag tog som hjälte här i Sverige för att jag har försökt styrta kungen i Marokko med våld. Men... Eh, när jag skrev en artikel, eller en debattartikel i Dagens Nyheter 1982, då upptäckte jag att, eh, att det finns en tabu här också. Det vill säga, då blir mycket angrepp på mig. Det som jag som har blivit tagits emot som hjälte för att jag har försökt med våld döda kungen i Marokko, störtar med våld. Jag tog sig emot som hjälte. Men när jag kritiserade bara med ord sionismen och Israel då började jag se sig som en kriminell. Instans. Det vill säga att det finns eh, en, en dubbel moral, dubbel standard. Och det finns en viss här i Sverige. Men ändå eh, du och jag till exempel, vi kan kämpa ändå då. Eh, om det finns viljan att kämpa för frihet, för demokrati så man kan ändå verka det är inte de, rättigheterna giss inte, de tas det är tack vare folk som har ifrågasatt systemet förut som Sverige har fått även det här system som vi har idag men tyvärr nu det är inte bara i Sverige, det är i hela västvärlden. Efter andra världskriget har sionisterna bildat alltså starka organisationer för att stödja staten Israel och de har försökt lyckats lagstifta eh, totalitära och diktaturiska lagar som begränsar yttrandefriheten och som begränsar demokratin men som jag sa, det här alltså ska man hela tiden göra motstånd och det här är eh, det som, är, som jag sa från början Samhällsorganismen är som min organism och din organism det finns eh, alltid an bakterier och det finns alltid eh, antikroppar och det, det är en kontinuerlig kamp när, när de här antikroppar försvagas då blir det infektioner det blir sjukdomar och när antikroppar och hälsan och immunförsvar blir stark det försvagas för sjukdomarna jag tycker att västvärlden är sjuk jag läste idag ett mycket intressant, ett mycket intressant citat som säger att Palestina Palestina kan inte befria sig om inte Amerikanerna befrier sig själva, blir självständiga för det är Israel som idag styr Amerika. Det är inte Amerika som styr Israel. Och det är samma sak. Det är idag det är Israel också på något indirekt. Och det är ingen överdrift när jag säger det. Det är Israel som styr Sverige. Ja, men. Nej, det gäller att få ner så här. Nej, det gäller, eh, som jag sa, som det finns... Eh, Begränsningar i yttrandefrihet och då frågan är varför, därför egentligen Du kan prata om allt men inte om, du får inte kritisera Israel, och det är inte bara jag Alltså, nu till exempel i Aftonbladet eh, Det var en, det en stor svensk, du vet är historiker mm. eh, Herman Lindqvist och, Som har kritiserat Israel och han blev också angrepen och man klagas för uh, massa hängsta. Men Rami, du skulle alltså prata om när du startade närrådesstationen Radio Islam. Ja. Börja med, okay. alltså. Jag började med Radio Islam 1987. Alltså med första intifadan. Intifada betyder upprissning eller revolution. Motstånd. När, uh, jag, jag gjorde en resa till Palestina 1982 nej, 82 alltså och då, nej 87 full 87 ja och då, när jag kom tillbaka då startade jag radioislam och eh, då upptäckte jag när jag började sända Radio Islam, Jag kanske du har också följt med det eh, att man kunde kritisera allt men inte ta ställning alltså så här, i Sverige man kan ta ställning till exempel frågan. jag innan jag öppnade Radio Islam då hade jag varit medlem i det socialdemokratiska partiet mm? och uh, jag började när jag kom till Sverige blev medlem i SSJ uh, eftersom jag tyckte då när jag kom till Sverige den närmaste partiet till min ideologi det var socialdemokratin så jag blev medlem i CSU i Uppsala. Det var Anna Lind också med mig i samma organisation där i Uppsala. När jag blev så känner varandra då i Uppsala. Och, men jag började prata om alla frågor i Marocko Så länge jag pratar om Marocko så länge jag pratar om andra saker, det var gott känt. Men jag började prata om palisinafrågande eftersom palisinafrågan det är ett katastrofalt problem, det är ett stort problem det är ingen bagatell och de som tar ställning för Israel, för ockupationen de hyllas som demokrater fina människor men de som tar ställning för palestin, mot ockupationen de eh, mobbas de isoleras, de eh, till och med döms till fängelsestraff som jag och, men vad, vad, vad, vad, vad är det som gjorde att jag öppnade alldeles islam? Jag kommer ihåg att jag pratade med en, en kamrat i SSU en gång. Jag sa till honom titta. Eh, vad israel, det är med palisina, israelistiska i Sverige. De har massa propaganda, massa tidningar som försvarar ockupationen. Då sa den här kompisen till mig, men... Förstås sa till mig, det, det här är det är krig, Om jag var själv zionist, skulle ha gjort samma sak. Frågan är, vad, vad gör ni muslimer? Vad gör ni palestinier? Ni måste också göra samma sak. Och då tänkte jag kanske, han har rätt. Eh, eftersom eh, det läcker inte bara att kritisera. Man ska försöka göra en, insats, en positiv insats, istället för bara för en negativ kritik. Då tänkte jag att jag skulle börja skriva i tidningar, men jag skrev en artikel i dagens nyhet och sen blev stopp, jag fick inte skriva mer. Och sen tänkte jag då, då ska ni, och då startades den här institutionen Neradion. Då tänkte jag öppna Neradion. Ner och innan dess jag var ordförande i Arabisk studentförbund och jag, jag var också då ordförande i Svensk Islamiska förbundet. Och då Islam, Svensk Islamiska Förembundet öppnade Radio Islam och då driver jag den här Radio Islam från 1987 till 1992. 1900, när jag startade Radio Islam 1987 så bli det en massa skriverier och angrepp. Och... och det är så här att när jag radio Islam. jag talade inte bara om palestinafrågan. Jag pratade om alla frågor. Och jag har intervjuat massa människor i Sverige. Erkibiskop, biskop, syster Marianne, många socialdemokrater, moderater, santipantister och liberaler. Maria Lesner, Anna Lind. Jag har intervjuat massa kändisar också. Och och Jag har kritiserat mycket då i den tiden, äh, äh, ryska och sovjetiska ockupationen i Spanien. Hör du som ett exempel här, Per Gatton här. Han sa ju en massa intressanta åsikter som han sedan själv tar avstånd ifrån. Är äh, äh, inte det konstigt? Ja, det, är det, som är, det är det som också ska tilläggas att sionisterna här i Sverige och i alla, och i Palestina också, och i alla hela västvärlden de har infört en sorts intellektuell terrorism det är inte bara Per Garton. en gång när riksdagen har bestämt att översätta att finansiera översättning av gamla testamentet att göra en ny översättning av gamla testamentet då samlades då fem kvinnor i riksdagen som representerar alla riksdagspartier och gjorde en motion förslag, en motion förslag som skulle begera äh, som skulle äh, ge uppdraget från riksdagen till professor Bergman att skriva en varningstext till det nya gamla testamentet du vet som det med varningstidsmanar till exempel på alla skadliga saker som cigaretter till exempel äh, och, och när det här förslaget kommer, den här motionen då blev de så angrippna av den syniska lobbyn så att när texten kom till omröstning i riksdagen Dessa fem kvinnor röstade själva mot sin egen motion Och det är samma sak med, med inte bara i Per Garton Per Garton, Jan, Som jag har intervjuat i Radio Islam Jan Guiljus som jag har intervjuat i Radio Islam också eh, Många andra När de blev angrippna då blev, de hade bara att välja antingen att de helt och hållet ta avstånd och ta tillbaka vad de sa eller att de blev förintade som offentliga personer. De blev utsatta för en så mobning och attacker från den aggressiva cynistiska lobbyn. Så att de blev. Ja, Per Garton, han ringde till mig och sa att tyvärr så hade, jag måste ta tillbaka vad jag sa annars, eh, sa, jag, annars sa han till mig annars, eh, det här hotar min karriär, så han rakt i telefon till mig mm -hmm. mm. Eh, det samma sak med, med Svante Nukander som har skrivit en, en ledare han var alltså chefreda politisk chefredaktör i dagens nyheter han skrev en artikel där han försvarar eh, min yttrandefrihet och yttrandefrihet i allmänhet. Där han skriver att en åsikt eller en historisk skrivning som behöver polisens skydd eller lagens skydd för att hävda sig kan misstänkas vara en bluff eller en blöm. Mm. För den här lilla meningen han skrev han fick så mycket Äh, angrepp. Så han vill till och med äh, avskedad från sin post i dagens nyheter. Mm. Och han ringde till mig och pratade med en, en hel timme och då säger han att det här är... Och då skriver han en artikel. En, en artikel där han nästan tar avstånd från vad han själv sa. Och det här förstås... Det här gynnar inte frihet och demokratin. Äh, och jag tycker att det är en skam att ta tillbaka man därför det, det är just de, därför de är eh, och demokratins fiender de får vattningsen kvar och eh, tar det som en seger och jag tror att det, det man ska stå för men man eh, ser att här i Sverige man riskerar inte egentligen att, att bli avrättad, okej okay, man riskerar att, att bli avrättad eh, i massmedierna i kameror och tv och sånt, men det det minsta man kan, om du jämför till för med kampen i Palestina där folk dör varje dag men i Sverige dör mer folk på trafikolyckor än på kampen för demokrati och frihet trots att det behövs i alla länder en kontinuerlig kamp även i Sverige här för att det är som har allt också. Demokratin måste vattnas och skjutas och underhållas. Annars blir diktaturer också i Sverige. Som jag sa när jag började med Radio Islam, då fick jag eh, ja, erfara det här. Hur? Jag har lärt mig mycket. Det vill säga att eh, om demokratin är selektiv. Det vill säga att du har frihet bara att säga vad makthavarna tycker. Som man brukar säga om alla tänker som chefen, Det vill säga att ingen tänker som tänker. Då får ni bara sådana eh, politiker som finns idag. Men sionisterna här i Sverige, de äger stora, de stora massmedierna. Och man brukar säga de riktiga debatter de, de äger inte i rum längre i riksdagen. Du ser hur i tv hur riksdagen är tom. Bänkarna är eller under debatten. Mm. Men den riktiga debatten sker i dagens nyheters ledarsida. Det är ledarsidan dagens nyheter och leda, dagens nyheter överhuvudtaget och expressen som ger tonen. Det vill säga att dagens nyheter kan göra av en nolla en stor personlighet och göra en stor personlighet till en molla. Ni har till exempel stora författare och stora, men de om de inte då om de inte uppför sig som de ska göra som man kräver av dem, som, som man väntar från dem, då utrotas de intellektuellt. Och, och, och du vet att jag har gjort en intervju med som jag har publicerat i min bok som heter Vad är Israel? Och förresten, alla mina böcker är publicerade nu på internet. Uh, Jan Giu säger att varenda journalist som bor i dagens nyheter, säger han. Även journalister som kommer från vänster som stödjer palisien förut, men så fort de kommer till dagens nyheter de tror eh, de vänt, att man väntar från att säga att de ska skriva att palestinerna är terrorister. Och de började skriva gina som att palestinerna är terrorister. Och eh, jag tycker att svenska folket förstås är ett underbart folk. Men de, de är så god eh, så, så goda människor. Så. Får jag bryta dig där och säga en sak. Och du håller säkert med om. Göran Persson... Till skillnad till exempel, man kan tycka vad man vill om Olof Palme. Men Olof Palme, det vet jag att han, han tog verkligen ställning för palestinska folket mot Israels ockupation, Men tyvärr så har det ju visat sig att Göran Persson är verkligen Israel vän. Egentligen, du vet, Stena Dabrowski har gjort en, ett program med Göran Persson. Har du sett den? Mm. Nej. Jo. Hon frågade hon varför egentligen gick han till SESU. Varför blev han socialdemokrat? Jo, han sa att det, är, det, var, det, var, det var fester i SESU. Han tyckte att det var bra fester där. Han, Olof Palmi, han var en riktig ledare. Han var alltså en, en, en stark personlighet. Men Göran person han har en ideal, ingen ideologi, en ingen ideal som driver honom det enda han har som kan som, eh, det enda egentligen det är som peralmark eh, om du tar från honom det här han gör alltså karriär på det. han vet vem som bestämmer och då eh, egentligen, han tror inte på någonting han, han bara tänker på hur han ska göra karriär och då när han vet att det är Israel som bestämmer i världen och han vill ville ha, göra internationell karriär också och sånt. Så att han, han egentligen bara prostituerade sig eh, för den israeliska lobbyn, för Israel. De har nu eh, gett honom en skugga Israel. Det står i sina eh, nummer i Minora mm -hmm. och Karinta i tidning också. Så han har fått en stor skog på en styllmark i Palestina. Mm. Så att det är samma sak alltså det här när det blir passivitet och när det blir att det är sionistiska massmedier som skapar och skapar alltså politiker. Så att det blir egentligen en viss likadens och vad han utnämner egentligen jag tror att, jag tycker att svenska folket först mycket, mycket bättre makthavare än vad den har idag. Det är, tyvärr, det är, det, det är så, det politiska är lite passiviserat. Men jag brukar säga att egentligen, det är inte bara Palestina som är ockuperad. Ockupation det är inte bara militär ockupation, det, det kan också vara massmedialt politisk ockupation kulturell ockupation och Sverige tyvärr är kulturellt, massmedialt och politiskt ockuperat och det är ingen överdrift och jag tycker att den här ockupationen det, det börjar med skolan alltså när man undervisar dag natt, året in året ut om Israel och den sionistiska lobbyen och där man hyllar Israel och alla som kämpar för ockupationen i Israel, alla som hyllar ockupationsstaten i Israel är bra fina människor och ges priser och massa sionister som går runt i Sveriges skolor och hjärntvättar ungdomar och barn jag tycker egentligen att det här är Barnarov, gärna barnarov, alltså eh, rena barnarov, ner eh, stora, när alltså gamla listiga och går och jämtvättar folk på skolorna. Och en gång det var en skola som vågade bjuda mig in för att hålla ett föredrag i eh, en eh, skola här på Söder. Ja, jag läst om det. Ja, och, och trots att egentligen de, eh, de bjöd mig bara för att de skulle bjuda också en sionist men det blir alltså massor av barder och eh, läraren som bjöd med att han blev han alltså, eh, fick en kollaps på grund av angrepp mot honom. Mm -hmm. Och jag tycker att det här är en skam. Jag tycker att eh, ungdomar ska engagera sig för friheten i Sverige. Jag tycker att eh, istället för egentligen att engagera sig för... Uh, att befria andra folk, då ska man först engagera sig att befria Sverige. Uh, uh, uh, när man åker redan i, uh, i Sveriges vägar mot söder, det är mycket egentligen dålig infrastruktur. Det finns inte en ren motorväg om man åker mot Karlstad till exempel eller mot norr, medan Sverige finansierar infrastruktur i Israel, infrastruktur i Spanien, i andra länder. Man ska först bygga Sverige först och göra en tydlig modell istället. Och det är samma sak, friheten också. Istället för att få, uh, kämpa för friheten i Kina, då ska man först försvara för friheten, yttrandefriheten i Sverige. Men här i Sverige, de sionistiska israeliska medierna i Sverige, är, de presenterar en Fängelsestraff mot mig i Sverige för mina åsikter som en säker utan i fred. Du ser hur man kan alltså trolla fram, hur man kan alltså ljuga och gentvita folk så att man vänder upp och ner alla begrepp. Den här franska domstolen här, vad är det för dom egentligen? Hur, du, hur kan du bli dömd av en fransk domstol som jag har läst om här? Ja, Ludvig den fjortonde brukar säga att staten det är jag. Och jag kan säga att den zionistiska uh, lobbyn den zionistiska massian i Frankrike och i hela västvärlden de kan faktiskt slå sig på bröst och säga lagen det är jag. Den, du kommer ihåg att den franska inrikesministern eller justisministern som heter Jean-Pierre Chauvinman, har skrivit ett brev till Laila Freivald här i Sverige och bad henne att hon skulle då ta åtgärder för att bestraffa mig för att det har spridits i franska skolorna och några Det Du vet, det är en fakta för propaganda. Men i Sverige när det här brevet kom, det stämplade som hemligt. Uh, och de gav det till justitiekanslern som har också hemligtstämplat hela affären bara för att det, det, det var en fråga mellan stater mellan Sverige och frimande stat uh, justitiekanslern och sen åklagaren senare de gjorde en förundersökning och de friade mig det, att det som Frankrike har uppfattat som Brottsligt, det var ju en brottssiffra i svensk, den svenska lagens ögon. Men Frankrike har inte den judiska lobbyn eller sydnistiska lobbyn i Frankrike har inte gett upp. De har fortsatt alltså. När de inte kan komma åt mig genom svenska domstolar, genom svenska svenska andra lagar, då har de helt och hållet arrangerat en domrättigång i Frankrike. Tänk som om till exempel en svensk domstol skulle döma en fransk man som har en hemsida i Paris eller att de skulle döma till exempel en amerikan som har en hemsida i Washington. Det, det, det är så, så barockt. Det är så, det är så fräckt. Men det, det är en fransk domstol alltså i Paris utan att kalla mig, utan att informera mig. Plötsligt fick jag veta genom you know, massmedia att jag har blivit dömd till 300 000 franska franker motsvarande till 400 000 uh, svenska kronor för, uh, för någon text på internet som har sänts från en server från Atlanta från USA och då man klagar en svensk medborgare som bor i Stockholm att så en hemsida, även om, uh, även om det var jag till exempel, jag är inte fransk medborgare, jag bor inte i Frankrike, servern inte i Frankrike. Det skulle bli en kaos i hela världen om alla stater ska, bedöma, ska döma uh, andra stadens medborgare. Först varje medborgare i varje land är tvungen bara att känna till lagar i sitt eget land. Men jag är inte tvungen att, känna, att veta vad som är förbjuden. Eller tillåt i Frankrike då, då, då kan jag inte betala hennes lag, lagar men i alla fall de har, jag, jag fick veta att jag blev dömd för några texter som säger det här texten en enligt franska nyhetsbyrån AFP att Ahmed Rami dömts för en text som säger att eh, palestinierna idag under den israeliska ockupationen Behandlas väl än. Eh, zionisterna behandlade judar under andra världskriget. Hur nazister behandlade judar. Precis, Hur nazisterna behandlade judar under andra världskriget i Europa. Det här alltså var ett brott för. Eh, men. Jag. Ändå. Jag tog kontakt med en fransk. Eh, advokat som heter Maître Delcroix. Och jag bad honom att. Eh, överklaga domen. Och, och förstås som man inte har, om man har inte varit kallad eller närvarande, då överklagandet annullerar domen och då byter att de måste göra om. Men överklagar inte då till till exempel hovrätten, man gör om hela rättegången. Och nu då har jag inte fått något svar ännu på det. Om det vi säger så här, så små, efter flera år där. Jag vet inte, Radio Islam tillbaka en gång till och sen försvann Radio Islam på närradion då. Och du har ju avkänt fängelsestraff och sen har det ju fortgått, fortfarande det händer det fortfarande att man, att man hänvisar till Radio Islams antisemitiska närradioprogram och, och hatpropaganda på internet. Kan du berätta om all den här informationen som finns på olika adresser på internet då? Ja, det, det är så här att jag blev dömd 1989 till sex månaders fängelse och uh, uh, rättegången uh, ägde rum då och den fortsatte de, de längsta rättegången i Sveriges historia det var fyra månader rättegång och sen överklagade jag till hövreten uh, som ägde rum dom, rättegången ägde rum 1990, och det tog då två månaders rättegång och jag dömdes till sex månaders fängelse och, och i de, då tiden man satt, det bara halva tiden, så jag satt tre månader i och i keningen uh, uh, fängelse och i Svartsjölandet också. Uh, sen, när jag var i fängelset, då utnämndes David Jansson, som, uh, en, en kille då, som heter David Jansson, till uh, ansvarig betygivare. Och han blev också anmäld och han fick fyra månader stängelse straff. Men resultatet av det hela, av eh, rättegångar och Radio radioislam och angrippar, det blev att jag har publicerat fyra böcker ja, som finns på internet nu. Uh, och uh, jag har uh, publicerat, som du sa också, många artiklar. Och, och sen när jag äh, gick ut från fängelse, förstås jag fortsatt igen. Radioslump stoppades det under ett helt år medan jag var i fängelse, eller efter fängelsestraffet. Och, men sen äh, fortsatte jag igen äh, Till 1992. Och förstås nu fortfarande. På något sätt radioislam Har i framtiden Det kommer att talas om radioislam Som har blivit En del av den svenska Moderna historia På något sätt På brist på annat Att det inte finns Egentligen Det, var, det är svenska ungdomar Det är svenska, som skulle egentligen föra den här kampen Men Omständigheterna eller slumpen har gjort att jag kampen som jag hade drivit i Marokko, jag fortsatte den här i Sverige och det blev resultat som det blev. Men ändå när det gäller det här problemet om sionismen i Palestina och stöden till den ockupationen från Sverige så det enda material som finns tillgänglig, modern material, är. Faktiskt mina böcker och Radio Islams material. Förstås det finns på antikvariat. böcker från 20- och 30-talet. Men de passar inte till dagens eh, språkbruk. Eller dagens verklighet. Så att ungdomar som går och läser böcker direkt som de är skrivna. Från 30- och 30- och 40-talet blir dem på något sätt, ja, de börjar, alltså, som man pratade under 20-talet. De, med andra ord, de förbereder, de förbereder alltså andra världskriget. Det vill säga, som Churchill hade sagt till generaler när de förberedde andra världskriget och... När han lyssnade på deras planer Han sa till dem, mina herrar Ni förbereder första världskriget Och det är samma sak Många idag som läser gamla böcker Från 70 talet De förbereder första världskriget Medan det är tredje världskriget Som förs nu Och kriget, den, världskrig i framtiden Kommer inte att bli som gamla krig Det är, det är redan igång nu Det är ekonomiskt Massmedialt information, äh, kultur äh, äh, och så vidare. Så att äh, det som egentligen äh, mina böcker ty tycker jag är äh, behandlar det, det unikt det unika i hela egentligen västvärlden. Det för mina böcker tar problematiken som den är idag. Äh, och äh, det finns inte motsvarande, varken i Tyskland eller i Frankrike eller i USA. Därför, de, förstås under 20- och 30-talet, alla var rasister. Även marxister, till exempel Marx, han var mycket rasist. Och i Sverige och alla Europa var nationalism och nationalister. Men idag, det går inte att köra som böcker och jargong och språkbruk som under 20- 30-talet. Det är en annan verklighet. Och jag tycker att eh, jag tycker inte att det är idag eh, produktivt att köra som 20- 30-talet med rasbiologisk jargong. Ja. Idag tror, tycker jag som i Marokko. Jag är berb till exempel. Jag är berb. Ja. Men jag kör inte i Marokko som berb. Då isolerar jag mig en liten sekt och så vidare. Idag, eh, jag tror att mitt är, det skulle vara en tillräckligt bas för att kämpa för demokrati och frihet. Om man bara kämpar rikt, tillräckligt så att Sverige bräcker riktigt demokratiskt land. Jag menar demokratiskt för alla, inte selektiv demokrati bara för sionister. Då skulle, därför fortfarande svenskarna utgör majoriteten. Eh? i Sverige, trots allt. Så om man bara tillämpar demokrati, men det bara för att demokratin ska fungera bra, då ska det vara fria information, fri massmedia, så att folk blir informerade, och inte desinformerade som de är idag. Därför ska man rösta då ska man veta då. Men nu, man alltså mobbar ärliga människor. Man Svart målar dem, man utrotar dem i massmedierna och man hyllar kräck och hycklare och man till exempel hyllar när man talar idag om ny nazism och nazism men idag det finns nazismen i död sedan 50-talet dagens nazism det är sionismen det är Israel varför man säger någon nu att han är nazist eller hon är nazist. Det är någon som studierar nazismen. Det vill säga studier tyskarnas ockupation av andra länder. Men idag, den som studier sionistisk ockupation, israelisk ockupation, det är de som är nazister. Varför ska man hylla dem? Och spela i fängelset folk som jag som uh, som studier som, som studier Motstånd mot ockupationen. Mot man har alltså förvrängt allt. Och därför det är det viktigt idag. Sionisterna egentligen kan i Sverige här och i västvärlden sitta på sig mask och kamuflera sig. Men det är bara i Palestina. Där, det är bara där man kan se deras rätta ansikte. De kan inte ha mask, någon mask där. Och tänk till exempel alla sionister här. Så fort du pratar med dem om Sydafrika, om frihet och demokrati, de dem låtsas vara Men Så fort du, du nämner Palestina,